Місяця липня. Гатило повів свою рать на захід, руйнуючи по собі всі тверді, які був узяв навесні. Поки римляни їх відбудують, мене чимало років, а доти можна бути спокійним. Ецієві споглядачі й вивідники йшли слідом за його величезним обозом. Напрямок гатилового руху свідчив про те, що грізний гун вирішив нарешті дати їм спокій і повертався додому. Зупинившись у Бургунському королівстві на Сідмицю, він підтяг обози, взяв у Гана Гунтера Таля, його рідного брата наймолодшого, Гагні, князя Троцького, і переправився на правий берег річки Райни, де вже починалася його неосяжна імперія. То було дивно, зовсім дивно, і Ецій не знав, що й думати. Головні римські сили його легіони більше не являли собою серйозної армади. Кожен, перемігши всі страшні битві, пішов би на незахищений безпорадний Рим і здобув би його. А тіло ж спокійно переправляв свої незлічені полки на східний берег Райни. І раптом прибув черговий Меркурій. Перший полководець Рима взявся за голову а тіла несподівано звернув на полудень і долиною Райни між Вогезами та Чорногорою попрямував до головного перевалу, через Альпи. Чорногора. Тепер Шварцвальд у Західній Німеччині. Двох думок бути не могло. Якщо гуни подолають найвищу Європейську гору, вони опиняться в Італії. Незначний загін римського війська в долині річки По не зможе спинити їх, дарма що туди поїхав другий талановитий полководець імперії Літорій. Ецій також не зможе нічого вдіяти з тилу. Одне, що лишився далеко позаду гунів у полонічній галії, а друге, хіба можна завдати якогось відчутного удару такій силі недобитками легіонів, коли навіть готи повернулись додому в Аквітанію. Так і сталося. Гуни, здолавши високий перевал, сніговою лавиною посунули вниз. Головну твердь усієї полунічної Італії могутній город Медіоланом було взято, і то стало ключем до Риму. В столиці Західньої Римської імперії знявся переляк. Ніхто, з поміж полководців, навіть легат літорій, не брався захищати город на Тібрі. Імператор Валентиніан III, якого 26 років тому царгород Костянтинополь посадив на престол, тепер звернувся, вже вдруге, до своїх протектантів – нового східнього імператора Маркіана та його можновладної жони Пульхерії. Досвідчений у ратній справі Маркіан не вірив можливості спинити гунів, бо крім полків, що валчилися і перемогли римлян та візіготів у Галії, а тіла мав ще й свіжі, незаймені, в Мізії та Панонії, понад Дунаєм. Але Пульхерія наполягала на своєму, бо, власне, вона, а не її напівписьменний між, була імператором Східньої Римської імперії. Костянтинополь, казала вона, не може собі дозволити, щоб гуни зайняли Рим. Якщо Аттіла все зробить, його наступний удар буде посвященній стольниці Костянтина. Грецьким Тагмам, розташованим у Фракії Іллірії, було наказано йти на допомогу Римові. Та в долині річки Сави Тагми мусили зупинитись, Аттіла ще раніше передбачив усе і наказав великому Боляринові Бориславу та своєму братові молодшому Володареві бути на поготові. Грецькі тагми, складені переважно з фракійців, волохів, готів та ілірів, не могли нічого заподіяти свіжим силам гунського царя. Та вони й не хотіли цього, бо душчі горнулися до гунів, аніж до Риму і Костянтинополя. І свідок тому численні гунські набіги через Дунай і Гемський хребет, у яких активну участь брали ті самі готи – ілліри, і волохи, і фраки. Богдан Гатил розташувався станом не в медіоланомі, тісній кам'яній тверді, що пашіла всю липневу пору, мов розпечений черінь, а на зеленому лузі край річки Мінціум. У його червоній полоці лежав важко поранений син Юрій. Римський меч так понівечив його, що він добру сідмицю був на грані життя й смерті. Але молодий організм і цілющі зілля руських відьмаків урятували його. Єрко ще не вставав на ноги, проте щоки юнака вже взялися живим червецем і в очах спалахували вогники, коли до намету заходив отець його, суворий володар землі, від Райни до Ітиль-ріки і від Полонічного океану до моря Латинського та Гемських гір. Спершу Юрій, оклигавши і згадавши свою останню радь, соромився, що дав себе здурити римському латникові. Тоді, помітивши у відцевих очах іскринки теплоти й любові, сміливішав, юнацька кров брала в ньому гору, і він починав хвалитися. «Кдиби не кінь мій ковзнув копитом по щиті залізному, я би не дався тому латинові вдарити мене оче!» «Скількох поклав, Єси?» – спитав Гатило, і син розчепірив пальці. «П'ятьох оче!» З отрука мав вирости добрий князь. І Гатило тепер уже не шкодував, що дозволив старшому Данкові взяти булаву князя Косарського. Певно, така воля кумирів, щоб молодший, супроти поконові Руському, сів на вічий стіл у городі Києві. Данко за місяць, який провів на возі, зовсім одужав, нога йому потята Готином згоїлась, він ще кульгав, але вже міг сидіти вверх і подався до свого коша на полунічному березі річки поза Медіоланом. Юрків Шумило ні на крок не відходив від свого пещеного. Він теж був у тій раті з княжичем, і тепер карався думкою, що не зміг охистити Юрка, коли того посіло двоє латників. Старий косар і думки собі не давав, що розміняв десятий десяток, і рука його вже не та, як була літ тому хоча б із п'ятнадцять. «Знайди, синові своєму Юркові, ліпшого вуя!» – жалібно дивився гатиловий вічі шумило. Ям не годен зучити його пуття. Але Гатило вже міг усміхатися. Тепер, коли Марана з її гострою косою поминула його синів, князь думав, що той ліпше, коли Між уже в порі здобуває собі руби на полі боронному. Кращого ж вуя, ніж старий косак шумило, ніде не знайдеш. Руби-шрами Гатило спав в одній полотці з недужим сином і його пестуном, але князів та боляр приймав у посиротілому наметі Вишатиному. Тут усе ще жило й дихало його героїчним побратимом, і, хоч старий конюший лишився спати вічним сном у землі Гальській, Гатило знав, що дух його тут, у полотці, і лишав йому на ніч страви та петва, щоб Вишата міг тішитися земними радощами. І пекуча думка, що сам віддав побратима в жертву всесильному й примхливому Юрові побіднику, потроху тупилася й холола в серці тихим смутком неминучості. І лише раз по раз перед очима виникали сумні очі вишати, і в вухах, мов живе, лунало його останнє слово, просте і не всім зрозуміле слово «вельми», яке він мовив своєму князеві, ідучи, напевно, загибель в ім'я Русі та її ратного кумира. На п'ятий день після взяття Медіоланума, коли воїнство чекало, що скаже його улюблений вождь і куди махне мечем своїм, Богдан Гатило зібрав князів, боляр, воєводи, тисячких і довго розпитував кожного, які втрати в полках, скільки поранених, скільки коней добрих і скільки харчів та полону везе кожен чільник. І ніхто не наважився сказати великому князеві, що сполчення, зокрилене перемогами, прагне вперед, що на два дні легкої путі стоїть беззахисний Рим, стольниця-стольниць. Богдан розпустив усіх. У вишатаній полоці лишився тільки сивовусий чубатий князь Годой, котрий єдиний з поміж наближених умів розмовляти з Гатилом. А Гатило знову чекав, що луганський князь поведе мову про талів. Годой вже кілька разів казав йому про них, особливо за молодшого брата короля Бургундії, Гагні, князя Троцького. Тож є твій шуряк, Гатиле? Чи личить нам зобиджати родичів?» Богдан мовчав і нічого не відповідав на ті закиди. Цього разу Годой спитав інше, власне те, що непокоїло всіх воїв. Допоки да сидіти мимо тут, Гатиле, речи й покажи нам мечем своїм!» І вся радь злине туди, куди каже меч твій. Ти ж сам це відаєш. Відаю, відповів задумано Гатило. Відаю, та... Він збирався відкрити Годойові свої думки і подуми, може вперше після тієї лютої січі на далеких каталаунських полях. І Годой боявся дихнути, бо знав, що зараз почує найсокровенніше. Та всю мить зайшов до полотків великий Болярен Турицький Воїслав. Княже, сказав він. «Чалам тобі, латинці!» «Де суть?» Спокійно, мовте, його мало обходило, спитав Гатило. «Тутки, край річки суть. Такі латинці, що я її не видів досі. Клобук у старішого золотий у камінні!» Годой схопився, незважаючи на свої 56 літ, і вибіг з намету. Гатило непоспіхом послідував за ним. У березі, коли човнів і лодь, стояла барвиста купа римських слів, душі з двадцять». Гатилові навіть здалося, що він бачить серед них і жону. Та то було невірогідно. На такій відстані важко щось вирізнити, а ще серед римлян у їхній довгій одежі мало не до п'яти. Він знову зайшов до полотки і сказав Войславові «Пришибіть слів у городі, а коли не хочуть, то тут, у полотках». Пришибити, прихистити. Велій Болярин Войслав Убраний по турицькому в білі мережані по боках чорними снурками ногавиці, підперезаний червоним широким опоясом, у білій безрукавій гунці, з-під якої виглядала вишивана сорочка, з дорогим мечем при боці, чемно вклонився Великому князеві, якому був рівний у літах і швиденько прочимчикував униз виконувати його волю. Войслав уже не раз і сам бував гатиловим слом у різноличні язики. Різноличний, різноманітний. І приймав у себе не одних, та знався на прийманнях не згірше за самого великого князя. І Гатило останнім часом подумував, чи не зробити Войслава старим конюшим або кравчим. Конюший і кравчий – одні з найвищих посад великокняжого двору в стародавніх Русинів. А в його місце, звичайно, посадити посадника з поміж київських боляр. Войслав був би втішений. І держава взміцнилася міццю великого князя. Богдан робив такі перестановки вже не раз і не десять, і його двір у городі стольному був повний урядцями з далеких і ще дальших волостей. Войслав добре тямився на новому ділі. Він запропонував слові римського імператора відсісти в затишних мармурових хромах у городі Медіоланомі, що високо здіймався над річкою тесаними кам'яними мурами. І до кожного приставив двох служок. Служки знались на латинській та авзонській мовах, але дехто з них мав удавати, ніби нічого не розуміє. І увечері того самого дня він розпитував їх, що вони чули і що бачили в дорогих гостей. Сол володаря світу, римського імператора, сидів на прохолодній кам'яній лавиці в хоромі колишнього комета Медіоланума Юнія і думав тяжку думу. Він здавався старішим за свої 55 років, глибокі зморшки зорали йому високе чоло і залягли двома борознами коло вуст. Сірі стомлені очі дивилися на картину межи вікнами світлиці і нічого не бачили бо слові випала найважча в його житті місія, подібної він ще не знав. Навіть позаторішня рада на Вселенському соборі в Ефесі здавалася проти сього справжньою забавкою, хоч там фанатичні монахи ламали своїм супротивникам кістки, а Діоскор топтався Флавіанові чи по животі. На нього зараз, мов на святого Петра, дивився цілий Рим, уся імперія. Сол же не бачив ні виходу, ні порятунку. Завтрашній день може стати першим днем Великого суду і останнім днем Риму. І історики напишуть відверто і безжально, що того суду не міг запобігти він, посланий сюди імператором і всіма вільними громадянами столиці світу. Це був намісник святого Петра на землі, пастор усієї християнської церкви, папа римський лев, якому Валентиніан Третій доручив схилитися в ноги перед страшним завойовником Аттілою. Папа висудів у порожній світлиці, не встаючи з мармурової лави, до другої варти. Та коли й пішов спати в розкішне ложе з шовковими простирадлами, заснути не міг. Щойно стуляв повіки, і перед очима вставав небачений, а тим ще більш загадковий і таємничий гун. Він вважався папі Левові низеньким і присадкуватим, довгоруким і кровоногим калмиком, із вузенькими і розкосими вічками і жовтим обличчям. То було щось на межі сну й марення. Вранці голова папи розколювалася від болю, і він, покликавши до себе одного зі служок, приставлених Войславом, спитав. — По що цісаря твого звуть усі Бичем Божим? Служка вільно розмовляв латинською мовою, бо сам був походженням авзонець – італієць. Але він не одразу второпав, що вимагає папа. Лев заходився допитуватись. «Як тебе кличуть?» «Мене, П'єтро». «А Петро з по-грецькому є камінь. А вітця твого?» «Віталій». «Віталій по-латині означає «живий», – здогадався П'єтро. То руські імена мене також мають значення. Богдан це є той, кого дав бог руський. Для чого, речеш, Богдан? Цісаря твого кличуть Аттіла. Гатило, поправив його молодий служник. По їхньому Гатило. Лев вперше спробував повторити ім'я грізного гуна так, як його вимовляв авзонець П'єтро, але в нього не виходило нічого путнього. Це імено важко дається латинцеві, сказав він. А що воно значить? То не є ім'я, а прізвисько. Значить по-латинському флагелум. Флагелум – дрюк, бич – кий. Папа Лева ж якось полегшено відітхнув. Усе ніби стало на свої місця. І тиди в імення гунського цісаря, дано йому самим Богом, на кару світові за тяжкі гріхи. Отже ж, флагелум деї – Богом дане гатило. Дослівно перекладається Божий бич. Порівняй Богдан Гатило. Цю розмову з папою Римським П'єтро дуже докладно переказав Войславові, і велій болярин турецький щиро сміявся з левої цікавості. Нагнав страху Гатило всьому світові, адж взялися копати, пощо так названо князя нашого. Він сказав про це Богданові, але той байдуже махнув рукою. «Чув єсмь! Нехай речуть!» Його думки були зайняті іншим. Такі жарти, може б, розважили його раніше, але зараз він сказав. «Прийму слів римських по третьому дні!» Войслав за тим, власне, й прийшов, і тепер подався сповістити сла про волю Гатила.